Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Corinteni, capitolul 6, citim Cuvântul Domnului, începând cu versetul 12 până la versetul 20. 1 Corinteni, capitolul 6, începem citirea cu versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi, cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele ale unei curve?" Nici de cum? Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Că ce este zis? Cei doi se vor face un singur trup, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie! Orice al păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său.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 este pentru prima dată când dumneavoastră auziți o predică din textul acesta. Probabil, probabil s-a mai predicat. Pentru mine este pentru prima dată. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar știți, textul acesta este scris în Scriptură. Și dacă este scris acolo, înseamnă că Dumnezeu ne vorbește ceva prin El. Sunt anumite texte din Sfânta Scriptură pe care, de obicei, predicatorii le cam evită să vorbească din ele. Și acesta este unul din cele evitate, nu toți, dar unii evită. Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem pe fiecare, slăvit să-i fie numele. Așa după cum știți, am început ciclul acesta de studiu biblice și acum ne apropiem de zona, de domeniul. Păcatelor trupului Păcate care sunt atât de răspândite în societatea noastră Spunea cineva că atunci când a fost să predice Evanghelia între musulmani Și a început să vorbească despre Isus Hristos Unii musulmani l-au oprit și au zis Stați puțin, voi ziceți că sunteți creștini și ei identifică creștinismul cu toată lumea vestică, cu toată creștinătatea. Dacă voi sunteți creștini, cum se întâmplă atâtea păcate între voi? Că toți ziceți că credeți în Dumnezeu și în Hristos al vostru. Cum se face că este atâta imoralitate la voi? La noi nu este atâta imoralitate. Că sunt atâtea divorțuri. Că sunt atâtea păcate strigătoare la cer. Și voi veniți să ne învățați pe noi? Spun ei. Și într-un fel, privind la general, au dreptate. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară. Să învățăm din cuvântul sfânt. Că noi, ca și poporul al lui Dumnezeu, trebuie să fim un popor sfânt. Dar, dragii mei, nu este neprihănire sau nu este cineva mai neprihănit dacă evită să vorbească despre aceste adevăruri? Nu se vorbește foarte des. Așa cum vă spuneam, este pentru prima dată când abordez subiectul acesta într-un mod atât de detailat. Doar tangențial am mai vorbit despre el până aici. Dar pentru că Scriptura ne vorbește și nevoile Bisericii Domnului Isus Hristos din vremea aceasta... Impun un astfel de subiect Este timpul să-l abordăm Cu toată smerenia Cu toată responsabilitatea Am să caut Pe parcursul acestui studiu Să folosesc termeni cât, Care să ne Afecteze cât mai puțin Dar s-ar putea la un moment dat Să spun anumite lucruri Care să nu placă urechilor Totuși acestea sunt Scris în Sfânta Scriptură și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să ne păzim. Avem între noi frați, surori, mai ales surori care lucrează în domeniul medical și ei știu că cel mai bun tratament este cel preventiv. Și ce facem noi prin cuvântul Domnului este să prevenim anumite Păcate ce-ar putea să pună stăpânire. Ne vorbește Domnul ca să ne păzim de anumite stări. Și pentru că subiectul acesta este atât de vast, nu vom reuși astăzi să-l acoperim pe tot. Am împărțit în două categorii acest subiect și vă voi spune la vremea potrivită cum l-am împărțit. Și vom vorbi despre el și cu ajutorul Domnului și data viitoare. Vreau doar să vă... Aduc în atenție un mic detaliu care aici, chiar aici în biserică, în seara aceasta mi-a venit în minte și m-am întrebat, Doamne, pentru ce? Nu știu dacă dintre dumneavoastră v-a spus problema aceasta până acum, probabil v-a spus-o, probabil nu v-a spus-o. De ce în biserici, deoseb și în Ardeal, dar pe aici de mai vechi? de ce se obișnuiește ca surorile să stea într-o parte frații în partea cealaltă. În stânga, dreapta, depinde de la biserică. Pentru ce? Pentru că în niciun fel, în niciun fel, mesajul Evangheliei și închinarea dintr-un loc așa acesta să nu fie perturbată. Ce s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla dacă am stat așa cum se stă în alte biserici mai nou Pe bănci, mai ales pe bănci Surori între și invers O zicem noi, unii Suntem așa de sfinți că nu mai învon ne-am uitat Dar dacă ar fi în înghesuială Și s-ar atinge unul de celălalt Noi zâmbim, dar sunt lucruri serioase a mai fi atât de atenți la ceea ce se face? Să ne păzească Domnul, ca în casa lui Dumnezeu să dăm toată cinstea și atenția cuvenită cuvântului lui Dumnezeu, venim aici să ne închinăm înaintea Domnului cu sfințenie, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Domnul să ne ajute la aceasta, e un alt subiect acesta. Dragii mei, vorbim despre imoralitate, sau cum am auzit din textul acesta, curvia. Păcatul acesta este un păcat teribil, care face multe victime astăzi, într-o societate tot mai libertină, într-o societate când valorile morale cad una după alta, păcatul acesta începe să nu mai fie privit ca păcat Și de către mulți din societatea noastră Ca o virtute Așa se face Că cei din lume Când se întâlnesc Povestesc Cât de viteji au fost ei În domeniul acesta Și este normal Într-o societate stricată dar dacă vă uitați în istorie și aveți posibilitatea aceasta să cercetați marile imperii ale lumii, toate, ne uităm puțin la Imperiul Roman, când a început, când a luat ființă, Imperiul Roman, aveau niște valori morale foarte înalte. Pe măsură ce a trecut timpul și valorile morale în Imperiul Roman au început să se degradeze, poporul acesta a devenit tot mai vulnerabil, și în final a dispărut din istorie Așa cum au dispărut și alte împărății Pentru că încet, încet păcatul acesta a fost tolerat A fost privit ca obișnuit A fost privit în cele din urmă ca o virtute Și s-au dedat, spune Scriptura La lucruri scârboase Când Dumnezeu a creat pe om și pe femeie în grădina Edenului I-a creat și ne-a creat cu posibilitatea aceasta a relațiilor intime. Dragii mei, când Dumnezeu a dat porunca în grădina Edenului, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, în porunca aceasta erau incluse și relațiile intime. Dumnezeu când a creat pe om și pe femeie, spune Scriptura, I-a creat ca foarte bune Toată creația despre toată creația Dumnezeu a spus că este bună Când a creat omul și femeia S-a uitat și a zis Este foarte bine ce am creat Niciodată Dumnezeu N-a creat și nu va crea ceva păcătos Și încă din, edin, din grădina Edenului Dați-mi voie să cred Că Adam și Eva Au trăit ca soți și soție împreună Deci, când Dumnezeu a creat pe om și pe femeie, a văzut că în relația dintre bărbat și femeie poate să existe sfințenie. Numai că Dumnezeu a ales cadrul. Și cadrul sfințeniei în relațiile intime este familia. Doar familia. Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem lucrul acesta. Sunt păcate care strică societatea, care duc la îndepărtarea de Dumnezeu și la atragerea mâniei lui Dumnezeu peste acea țară, peste acea societate care le practică. Dar dacă păcatul acesta nu ar aduce o plăcere de o clipă, n-ar fi practicat. De aceea Sfântul Apostol spune despre plăcerile de o clipă ale păcatului. Dar după ce trece acest păcat, rămâne sentimentul vinovăției, acolo unde conștiința încă mai lucrează și rămâne în al doilea rând mânia lui Dumnezeu. Sunt în Sfânta Scriptură mai mulți termeni care definesc păcatul acesta. Și sunt când i-am studiat am observat cel puțin patru, sunt mult mai mulți, dar patru dintre ei aș vrea să-i aduc în atenția dumneavoastră. Unul dintre ei este Maikea, care se traduce, este tradus de Cornilescu cu Preacurvia. Un altul este Porneia, care acoperă o gamă largă de păcate imorale, de genul acesta. Cele două sunt sinonime, unii încearcă să le departajeze, dar ele, ele sunt sinonime. Apoi este un alt păcat... Aselgeia, care definește comportamentul lasciv a cuiva Cineva care se comportă într-un anumit fel Și comportamentul acesta se reflectă și se vede cel mai bine la petreceri La dansuri Acolo oamenii se poartă, bărbații și femeile, cei ce participă Într-un mod provocator, lașiv. Apoi, un alt termen, epituneea, definește păcatul la nivelul minții. Este persoana care nu se vrășește de obicei păcatul în trup, dar mintea lui este stricată, afectată de imagini murdare, de gânduri necurate. De stări Care dezbracă de putere Care fac omul să se simtă Un gunoi După ce este biruit de păcat Scriptura traduce termenii aceștia și alții Cu diferite cuvinte Ca stricați, malachi Să să vorbim puțin despre termenul acesta malach mai târziu Sodomiți, neînfrânați Dedați la plăceri Umblă în necurăție Pătimași, poftarea Desfrânați Toate aceste păcate Definesc starea de imoralitate De stricăciune a omenirii În care trăim Dragii mei, ce vă spun acum Aș vrea să luați așa Cum, cum vă spun Ispita nu este păcat Toți suntem ispitiți Toți Inclusiv Mântuitorul a fost ispiti Păcat este Momentul în care Acceptăm ispita Momentul în care Cădem în fața ei Toți suntem ispitiți în multe feluri Și în domeniul acesta Sunt mulți care Sunt ispitiți vinovat este cel ce cade și ascultați-mă cu atenție vinovat este și acea persoană și vinovată este persoana prin care vine ispita că sunt unele persoane, surori în special vreau să spună dacă el e cu mintea stricată de ce se uită la mine? eu mă îmbrac cum vreau nu, scriptura știți ce spune. Știți ce spune Mântuitorul despre o astfel de persoană? Nicăieri n-am găsit în scriptură un cuvânt atât de dramatic spus de Isus ca acesta. Știți ce a spus despre o asemenea persoană? Este mai bine să îi se lege o piatră de moră de gât? Adică să se sinucidă. Dumneavoastră, citiți cu atenție? Persoana prin care vine ispita Este mai de folos pentru ea Zicea Mântuitorul să se lege o piatră de moară de gât Nu că asta ar fi ideal, Dar vai, vai, vai de cel prin care vine ispita Dumnezeu să ne păzească Am împărțit, așa cum vă spuneam, subiectul acesta în două părți Păcate săvârșite în trup și păcate săvârșite în suflet, în duh. Când vorbim despre păcat și mai ales în domeniul acesta, niciodată nu cade cineva într-un păcat de felul acesta, fără ca mai înainte, în mintea lui să fi căzut. În inima lui să fi căzut. Păcatul acesta nu este un păcat ca oricare altul, care te ia pe de nepregătite. Este un păcat care se zămizlește în minte. Intră prin poarta ochilor, prin poarta urechilor, intră pe orice cale, poate, în inima, în mintea omului. Acolo, dacă este acceptată ispita, ea începe. Să se dezvolte, să crească și în final, fără nicio excepție, dacă nu este tăiată din rădăcină, dacă nu este scoasă afară de la nivelul minții, ajunge în final la păcat săvârșit în trup. De aceea, fraților, dacă ne referim și vorbim despre păcatul acesta, trebuie să știm că avem o luptă aprigă de dus la nivelul minții noastre, la nivelul Sufletului nostru Dar am să le iau În mod invers de data aceasta Am să vorbesc prima dată Despre păcatele săvârșite în trup Așa cum ați fost Atenți că am citit în textul acesta Fugiți de curvie Orice alt păcat pe care îl face omul Este un păcat săvârșit Afară din trup Dar cine curvește Păcătuiește împotriva trupului său. Iată este un păcat distinct între toate celelalte păcate. Este un păcat care se săvârșește în trup și îi trupul și în contextul acesta Sfântul Apostol Pavel spune, nu știți. Afel noi nu știam. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Păstrați templul Duhului Sfânt curat. Domnul să ne ajute la aceasta Ce definește păcatul acesta? În primul rând El vorbește despre relații intime în afara căsniciei Sau relații intime fără să fii căsătorit Păcatul imoralității Și am să vă rog să deschideți La evrei 12 cu 16 Cuvântul Domnului aici ne vorbește Atât de pe înțelesul nostru, Evrei 12 cu 16. Vegheați! Adică, fiți atenți! Să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca și-e sau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Vegheți, ne spune Scriptura. Ca să nu fie nimeni între voi de felul acesta Adică fiți atenți Nu doar păziți-vă pe voi Ci priviți în jurul vostru Ca lucrurile acestea să nu se întâmple între voi Dumnezeu să ne ajute la aceasta Cine a căzut într-un păcat de felul acesta Își pierde mărturia își pierde puterea Și sunt atâți Oameni ai lui Dumnezeu Care au căzut Biruiți de păcatul acest Copii Tineri Care au căzut Îi dezbracă de putere Îi dezbracă de o mărturie bună Păcatul acesta Robește Ceea ce ce Cunoașteți în domeniul lucrului cu drogurile, cei ce lucrează cu cei ce sunt dependenți de droguri, știu că la un moment dat consumat drogul într-o anumită cantitate, dă o anumită efect, o anumită stare. Dar pe măsură ce trupul se obișnuiește cu, cu drogul respectiv, cu cantitatea respectivă, nu mai obține aceeași senzație, aceeași plăcere și atunci e nevoie de o doză mai mare. Ei, păcatul acesta este asemănător Cu cât gusti din el, cu atât ai gusta mai mult pentru a obține aceeași plăcere Creează dependență și robește Și în final duce la dezastru Zice Scriptura în Cartea Proverbelor Că cine apucă pe calea unei asemenea femei Este ca un bou pe care îl duci la macelărie. Ca un bow. El își lasă acolo Banii lui, puterea lui, mărturia lui O, Doamne, păzește-ne de aceasta O altă formă a acestui păcat este concubinajul Cei ce trăiesc fără să aibă forme legale și sunt unii care tot vor să vină la catecheză și la noi în biserică. Din lume sunt, într-adevăr. Vor să fie botezați, dar când i-am întrebat: Nu vrei să vă căsătoriți? Păi el zice: Nu iubesc. Și atunci, de ce stai cu ea dacă nu o iubești? Păi, dacă ea mă acceptă, și am zis: Nu te pot boteza. Asta nu-i pocăință la voi. Un altul a venit la mine odată, într-o joi seara, și a zis, frate, cred că am mai spus întâmplarea asta Persoana cu care trăiam, tânăra cu care trăiam, locuiam împreună, necăsătoriți, da? Și am zis, persoana, frate, zice el către mine, persoana cu care trăiam, m-a scos afară din casă Păi de ce te-a scos afară din casă? Că s-a pocăit, slavă Domnului, a zis Păi spune să, să mă primească, nu îi spun să te primească Păi Eu sufăr, o iubesc Ea îl iubește mai mult pe Domnul În final A venit și într-o seară s-a predat aici Domnului Nu i-a mai văzut de atunci pe la biserică Nu știu Predarea a fi fost numai așa de ochii ei ca să îl primească din nou nu știu Cert este dragii mei Că scriptura condamnă asemenea stări. Vine tânărul și de obicei dacă găsește o tânără naivă Spune dacă mă iubești trebuie să trăiești cu mine Asta nu-i dragoste Asta-i poftă Asta-i poftă Dumnezeu să ne păzească Dumnezeu să ne păzească Apoi, o altă formă acestui păcat este prostituția. Nu merg mai departe decât să definesc. Vânzarea trupului pentru bani. Marfă. Dumnezeu să aibă milă de poporul român. Că dacă se face remarcat cu ceva în Europa, în domeniul acesta se face remarcat. Fii și fiicele noastre, ale poporului român, Mă refer. Împânzesc Europa cu stricăciune O, Doamne, iartă România Și dă-le Sunt unii care denumesc mai nou termenul acesta de Dame cu statut special Stricăciune Păcat Dezastru Zicea Domnul către poporul Israel În mijlocul vostru să nu fie nici unul, nici o persoană, curva, nimeni. Cu atât mai mult El dorește, ca între cei ce zic că sunt creștini, să nu se practice păcatul acesta. Apoi, în stricăciunea lor oamenii, merg mai departe cu păcatele acestea trupești, și astăzi nu ne mai miră nimic când auzim de zoofilie Nici nu vreau să definesc foarte bine termenul acesta Dar cei ce citesc știu despre ce vorbesc Păcatul cu animalele Bestialitate numită în altă parte Stricăciune, o, nu este, Nu este un subiect confortabil nici pentru mine Dar este un lucru despre care trebuie să vorbim acum nu știu dacă vom mai face altată, Este bine cine are întrebări pe marginea acestui subiect să le pună, fie în scris, fie să vină la consiliere. Dar sunt păcate strigătoare la cer. Să nu mai vorbim despre un alt domeniu, sodomia și lesbianitatea. Malachi este termenul care definește pe bărbatul care se comportă un, asemenea unei femei. Bărbații aceia efeminați, așa ca Michael Jackson Și ca alții Și pe care unii tineri ascultă cu atâta plăcere Stricăciune Și păcat În 1967 Parlamentul Britanic Țară creștină În 1967 A legiferat Practicile acestea stricate Dumnezeu Va aduce judecata asupra pământului pentru aceste păcate strigătoare la cer. O Dumnezeu să ne binecuvânteze! Dumnezeu să ne ajute să ne păzim de aceste lucruri. Dar să știți că unii vin să scuze acest păcat spunând și aici din nou... Cei ce lucrează în domeniul medical știu că, zic, ei își motivează, păi genetic, genetic este în codul nostru, așa cum genetic noi moștenim părul pe care îl avem sau nu îl avem unii, așa, și uh, unghiile, culoarea ochilor, genetic, e amprenta aceea genetică și uh, așa a pus Dumnezeu în genul noastră, informația aceasta și ce să facem? Și vin, așa zi, și oameni de știință care spun, știți, genetic se moștenește păcatul acesta al sodomiei, genetic, nu este adevărat, dragii mei. se învață, este stricăciunea din inima celor oameni, să nu vă lăsați înșelați, este stricăciune și păcat în, min în mintea și în inima lor și încearcă să-și motiveze păcatul și stricăciunea din viața lor. Vestea bună prin cuvântul Evangheliei este că aceste păcate, dragii mei, pot fi biruite în sângele lui Isus Hristos, pot fi biruite. Au dovedit-o creștinii dinainte, o dovedesc creștinii de azi, pot fi biruite. Sunt oameni prinși în lanțurile acestor păcate care au fost eliberați de Domnul Isus Hristos. Și asta sunt urmașii Domnului Isus. Mărit să fie domnul. În Anglia, un pastor pedicostal a vorbit împotriva acestui păcat, într-o predică de duminică dimineața, și când și-a terminat predica, îl aștepta poliția la ușă. Patru ani i-au dat. Închisoare. Acestea sunt situațiile în care noi trebuie să nu lăsăm adevărul deoparte. Spunea cineva, am predicat o serie de mesaje ca să arăt stricăciunea care este în mijlocul mișcării musulmane și de atunci sunt amenințat cu moarte de către extremiștii musulmani. Ce fac? Mă opresc? Nu mai predic? O, Doamne, ajută De aceea noi slujitori avem nevoie de rugăciunile bisericii. De aceea e nevoie ca Dumnezeu să dea cuvânt, ca să facem cu îndrăzneală de cunoscut taina Evangheliei. Un alt păcat. Poligamia. E întâlnită la patriarhi, Nu? Noi vorbim foarte mult de Iacov. Patru avut. Vorbim de David. Vreo zece. Solomon. A adus-o la extremă. O mie Trei de neveste Și 700 de țitoare Pe când Scriptura Ne spune clar De la început n-a fost așa N-a creat Dumnezeu un Eden Un Adam și două Eve Nu Un bărbat Și o femeie o zic românii Noi suntem căsătoriți Dar unii au o mantă. Și asta e tot poligamie Tot poligamie Dar unii divorțează de nevastă Ca să se ducă la alta Până acolo merge nebunii acestor oameni, dragii mei Și vă spun cu toată responsabilitatea Aici, în biserica aceasta Undeva la susol, cineva a prorocit și a spus așa, cu prima nevastă n-ai fost fericit, cu a doua vei fi fericit. Până acolo merge nebunia unor astfel de oameni. Până acolo. Oh, nu sunt păcate care să-și facă loc în biserică, bă da? Sunt păcate care, să care caută să-și facă loc în biserică îmbrăcând anumite haine. Dumnezeu să aibă Mile de noi. Apoi, un alt păcat din domeniul acesta este perversiunea. Să ne păzească Domnul. Să rămânem la ceea ce Scriptura ne spune. Un alt păcat este violul. Păi de ce umblă noaptea pe străzi? Se scuză violatorii. De ce se îmbracă așa? Mă provoacă. Într-un fel au dreptate și ei. Violul este folosirea forței pentru satisfacerea poftei. Dar se întâmplă uneori în familii, Când soția nu vrea. Sau soțul nu vrea. Și se folosește forță. Păcat înaintea Lui Dumnezeu. Păcat înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, e milă de noi și ajută-ne să ne sfințim viețile. Apoi, un alt păcat pe care l-am auzit recent, mărturisit, acum vreo două săptămâni. Cineva a venit și a mărturisit și a spus... Dumnezeu mai e liberat de păcatul acesta. Autosatisfacerea. Este un păcat săvârșit în trup. Înțeleg, ce vreau să spun? Autosatisfacerea. E păcat, dragii mei. De ce e păcat? Pentru că provoacă pofta. Pentru că aduce în minte gânduri murdare. Pentru că este un păcat condamnat de scriptură în doi tesaloniceni și nu vă spun versetul, citiți că îl găsiți. Necurăția vorbește scriptura acolo, despre necurăție. Pentru că duce la robie și robește păcatul acesta. Pentru că arată că cel ce se d -d dă la un astfel de păcat nu este disciplinat. Pentru că arată că este robit de un Duh rău. Este o robie. Și este nestăpânirea de sine dău dau pocăința Și ajută-ne să ne pocăim cu toți Vedeți, un om al lui Dumnezeu odată Despre care am vorbit Anul trecut Când a auzit De nenorocirea În care era poporul lui Israel S-a smerit și a zis Doamne Nu ei sunt vinovați pentru păcatele lor, și noi, Doamne, spunea-ne Noi și părinții noștri Și eu, Doamne, mă smeresc înaintea Mă smeresc înaintea Domnului Când vorbesc despre aceste lucruri Mă smeresc că știu că Pe unii robește Și mă rog Domnului să-i ajute să scape de robie Și mărturisea persoana cu care am stat de vorbă acum două săptămâni Frate, Dumnezeu m-a eliberat Eram stăpânit, eram robit nu credeam că o să mai scap, dar Dumnezeu m-a eliberat Slăvit să fie Domnul Asta este vestea bună Noi putem birui păcatul Hristos ne dă putere, mai să vrem Să vrem Noi nu putem, dar El poate El poate, slăvit să fie numele El ne dă putere Apoi Peste acesta am să trec repede, incestul Relații între grade de rudenii și am să zăbovesc puțin, înainte de încheiere asupra unui alt păcat în trup. Jocul erotic. Păcatul acesta începe de la o ținerea de mână. După care nu se mulțumește cu ținerea de mână. Ea de mijloc, îmbrățișări, săruturi și tot mai mult și tot mai departe. Până când vin unii și întreabă auzi, pastore, cât de departe este prea departe? Dar întrebarea e pusă greșit. Întrebarea ar trebui pusă, cât de departe trebuie să stau ca să nu mă întinesc? Nu puneți mâna, fraților, pe nici o soră din biserică. Nu puneți mâna decât pe soția dumneavoastră da? din amabilitate nu luați Să o așezați jos pe scaun nu mă refer la frații de la ordine nu mă refer la ei E arătați doar râdeți dar am văzut gesturi din acestea aici am văzut gesturi din acestea și știți cum sunt unii curentați în momentul acela nu este că vorbesc despre lucruri care nu se întâmplă? Ba da, se întâmplă, fraților. Nu atingeți, nu puneți mâna. Nu vă lăsați atinse. Nu lăsați să pună mâna pe voi. Păstrați-vă curate și curați. Vă recomand, tinerelor, cartea aceea mai curat ca diamantul. Vă recomand să vă păstrați Că s-a crezut un tare în privința asta Și-a biruit cetăți și oștiri întregi Și-a fost biruit de o femeie Samson Nu ziceți eu sunt tare, eu nu cad Nu ziceți O să când în momentul în care ai spus așa Ai și căzut de fapt în inimata. Pentru că zice Scriptura Cel ce se crede tare Să se ia seama Să nu cadă Păcatul acesta Distruge familii Distruge mărturii Distruge Apropierea de Dumnezeu Dar la păcatul acesta Domnul ne cheamă să ne pocăim în seara aceasta Vom vorbi data viitoare cu ajutorul Domnului Despre păcate Ce se săvârșesc în Duhul În sufletul nostru Și sunt convins că nu o să mai râdeți data viitoare Că o să vedeți Cât De grave sunt unele Și cât de aproape sunt de noi Cât de aproape sunt de noi Și cum unele sunt și pe aici Printre noi O O Doamne bine ne în seara aceasta Să ne pocăim cu adevărat înaintea Ta Să ne rugăm pentru cei ce au căzut în astfel de păcate Să nu-i judecăm Ci să ne rugăm ca Dumnezeu să-i trezească Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i trezească Am avut bucuria cam cu o lună în urmă Să stau de vorbă cu o familie Care a spus Frate, noi ne-am botezat în 96 Aici dar n-am vegiat. Am căzut. Amândoi am căzut. Și ne-am dus. Și diavolul ne-a terfelit în toate păcatele. Ne-am înșelat unul pe altul. Ne-am bat jocorit viața și familia și. Dar credeți că mai există iertare? Credeți că mai există iertare pentru astfel de oameni? Mai există, fraților? Există iertare. Dacă este pocăință, există iertare. Dar fiul pierdut s-a întors acasă cu mărturia praf, cu zdrențe pe el. Întotdeauna va fi cunoscut ca fiul pierdut. Păstrează-ți mărturia înaintea lui Dumnezeu. Tratament preventiv. Păstrează-te curat, luptă-te, că lupta aceasta este biruință, dragii mei. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.